dan surah An-Nas, Insya Allah hari ini kita masuk surah al falaq surah 477. Kita melihat di belakang. Supaya apa? Supaya bila kita baca surah-surah ni dalam semayang kita, Insya Allah kita boleh tadbur ataupun kita boleh menghayati makna-makna surah yang kita bacilah Al-Quran kalau kita mulai daripada juz 1 nanti Al-Baqarah bila pula nak sampai bila pula lah nak sampai ke jus 30 tak apa kita mulakan dari belakang surah-surah yang sering kita bacalah dalam surat-surat sunat surat-surat fardhu dan sebagainya mudah-mudahan kita faham akan makna-makna apa yang kita baca sembahyang. memang itulah yang dikendaki oleh Allah SWT kan Afala yata dabbarun alquran Allah kata apa kamu tidak memikirkan makna-mana ayat-ayat Al-Quran Jadi muka surat 477 Bismillahirrahmanirrahim al falaq Jadi seperti yang saya janjikan dulu kita sentuh sikitlah bab, -bab tajwid <tuh> A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim Qul A'uudzu bi rabbil Jadi di situ antara hukum tajwid yang pertama qul Ha siapa boleh bagi tahu qul hukum tajwid dia apa Dah khatamlah tu tajwid Ha qul Apa hukum tajwid qul Siapa betul saya bagi singgit Qul Ha Ha? Muslimat ah, ha. Jadi oleh kerana qaf itu adalah huruf Isti'alak maka Kita harus baca dengan Tafkhid Tebal jadi hukum tajwid dia di situ Dibaca dengan tafhim Tebal Ul Kadang-kadang orang Melayu ni dia Kul huwallah huahad Kul a'udzubira bil falak Kul Huruf K dia pakai Jadi kaf Kita tahu makhraj kaf dengan kaf tu dekat je Dekat hujung belakang lidah tu Tak jauh Dia kena kaf dalam sikit Depan sikit kaf Jadi kalau kita tak tekan dia lebih dalam Dan kita tak Baca dengan sepenuh mulut ataupun tafrim, tebal, maka dia akan jadi kaf. Ha. Bila, terutamanya bila baca dengan keadaan tergisa-gisa ataupun laju-laju. Tahlil, giyasi, kadang-kadang kita nak cepat kan. Kulang, az b b -kul je. Kulang, az -b falak. b ha. Jadi orang Arab kalau kita tengok, dia bersembang pun, dia punya kaf dari kita boleh tahu. Kan? Dia kalau sembang, qala la dia punya sebutan itu tebal, dia tak tinggal walaupun dia bercakap. Di situ qul. Qul a'udzu birabbin nas. Bil falaq. A'udzu zalme. Tu, eh? Wal tuli dak nak keluar. Zal Dia beza dia antara Zal dengan Zay Kalau Zay lidah tak keluar Kalau Zal lidah kena keluar Letak di bawah gigi sana yang oleh atas Zazidhu Azizuz Jadi Qul a'udhu Zuh Kalau lidah tak keluar tak tepat Dia akan jadi Zay Zuh Qul a'udhu birabbil falaka Rabbun Ra yang berbaris atas. Yang berbaris. Fathah pun hukum dia. Hukum dia. Tafkhid. Tebal. Ini jarang sekali lah orang-orang Melayu boleh buat. Orang Arab pun sebahagiannya tak dapat nak nak amalkan. Tapi memang hukum ni Ra kalau berharkat fathah dan berharkat dommah. Dari atas dan berdepan. Mesti dibaca dengan tafkhid. Qul aadhu bi-rab. Rabb rab ra' tebal penuh mulut tafkhim. susah memang ni dia rob raq. Biasa je rob Memang lidah kita boleh buat. Tapi kena paksalah. Tapi masalah tafkhim ni dia tak apa? Taf, tafkhim ra' ni dia tak melantangkan apa-apa lah seperti macam mengubah makna dan sebagainya. Cuma hilanglah ah makna seri apa ni bacaan bahasa Arab yang yang betul lah. Kalau boleh lah saya pun tahun-tahun juga anak nak nak dapat dengan ra tafkin tu entah jadi dah tidak oh, Allah a'lam. qul a'udzu bi rabbil falaq. Okey lagi satu di situ. Qaf itu dia qalqalah. Sugro ke kubro? Hmm? Kubro. Susah apa? Pasal dia di hujung ayat. Mesti didantunkanlah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. <Nicholas sending> kemudian min syarima khalaqa min nun mati betul musyid hmm. ikhfa' hakiki dibaca dalam keadaan samar-samar ataupun hampir dengung separuh dengung, dia tak dengung macam idara ma'ala gunah tapi dia dibaca samar makna ikhfa' ataupun samar min dua harikat min syarima khalaqa dan roh di situ kasrah jadi kalau roh kasrah dia tak perlu baca tafkim sebaliknya dibaca tarik lembut syari bukan syawiy ha, tak perlu lah itu dah menampau roh hanya kalau fathah dan thomah baris atas dan baris depan saja ditebalkan ditafkirmkan kalau baris bawah kasrah diterpikan dilembutkan masyarimah khalak sekali lagi ada Of kolqolah ayat yang ketiga wami sama juga minun mati manun uh, mati bertemu dengan Shin Efaah Kiki wami sharliqosiqin idhar qin tanwin bertemu dengan Hamzah kom tanwin bertemu dengan Hamzah idhar idhar halqi dibaca dengan terang dan jelas satu harkat satu harikat saja. Tak perlu. Panjang. Wa mi syar'i gha siqin Iza wa qab Iza sekali lagi lidah keluar. Iza Wa babun Ba pun Qalqalah Qubura juga. Wa mi syar'i Nafasati Fil uqada Min syar'i sama juga. Dan tiga kali itu kan. Nun mati putih musyin Ihfa hakiki Ihfa kemudian nun tajdid wajibul gunnah dua harkat Wa -f -a -f -a. fa kalau sebut gigi keluar letak kat bibir depan bibir bawah gigi atas sana yang ulia letak pada bibir bagian bawah di bagian luar fa itu sebutan fa yang betul fa fi fu af if Uf fa gigi atas pastikan kena dengan bibir bawah Bagian luar fa kita baca Quran tak perlu kontrol handsome <laughs> nak kontrol handsome tak apa nanti time kahwin boleh kontrol handsome baca Quran kita kena sebut dengan kedudukan bibir gigi lidah yang betul wa min syarrin naffath Okay. Sekali lagi, Sa sama dengan Zal. Sa, Zal satu makhraj. Lidah dikeluarkan, diletakkan di bawah gigi sana yang atas tu. Sa, Si, Su. As, Is, us. Nampak pelik sikit. Jadi memang itulah yang sebenarnya. Saya, saya buat lebih sikit lah bagi nampak bagi nampak kan. Saya tak perlu lebih-lebih -lebih sebenarnya. Tapi nak tunjukkan bahawa lidah tu kena keluar, saya buat lebih sikit lah. Sa, Si, Su. As, Is, us. Kalau tidak jadi sin. Sa, sisu Sin beza. Sin dia tidak ke dalam. Sa, sisu. Kalau ni, sa, si, su. Kalau tidak tak ada beza nanti. Sebab bahasa Melayu dia ada S. Huruf S. Sin pun dia S. Sa pun dia S juga. Tapi yang pandai sikit dia tambah. Kalau Sa, TH. Kan setengah-setengah kitab tu kalau dia aja macam apa ni. No'man bin Sabit dia tulis THA. Sa. Haan. Sabit, dia je sabit T-H-A-B-I-T Sabit, kalau sa, kalau sin, di lah. dia suruh S jadi sah pun sama dengan zal, lidah keluar tak di bawah gigi sana yang ulia, yang atas uqad. <tuh> jadi dal pun dikolahkan -kol kuburah, <tuh> qad kena dedek mode khalaqa wa qabba kemudian wa min sharri hasidin idza hasad min sama juga afah gigi nun mati bertemu shin kemudian ha. ha ini ha dengan ha kalau ha bulat tu di bawah dia di bahagian halak. di kerongkong bahagian bawah Ha hi hu itu ha yang bulat tapi kalau ha yang yang yang jim tak ada titik tu itu ha tu keluar di tengah-tengah kerongkong. Jadi dia angin keluar. Dia orang mangih ha pedas kan. Ha makan ha, cili pedas kan. Jadi dia orang ngih ha pedas, angin kena keluar. Wa mi syarri ha ha. Kalau, kalau letak lighter depan mulut padamlah itu. Sebab angin keluar. Ha jadi angin kalau-kalau Ha tu kurang sikit angin Dia ke dalam Ha Ha Itu ha yang bulat Ni ha Ha Ha, ha. Kena ada Ha Sidin Tanwin bertemu dengan Hamzah Sama dengan Izzah Kemudian Hasadat Dal Qalqalah Quburah okey eh tu lebih kurang lah Tak juit Ok makna Makna perlafaz Kita bagi dulu Qul Qul tu fi'lamar Katakanlah Kul tu katakanlah. Tak masuk lagi. Ni saya baca yang dulu. Sejak lagi dah masuk. Kul tu katakanlah. Fi'al Amar. Asal dia qawla yakulu qawlan. Atas petak ni qawla yakulu qawlan. Dalam tu fi'al Amar. Fi'al Amar ni adalah perbuatan perintah. Ayat perintah. Amar tu maknanya perintah. Kul katakanlah. Siapa dia? Nabi Muhammad lah. Biasanya kan dalam dalam-dalam apa terjemah. Tukang kita ni Qul dalam kurung. Wahai Muhammad. Qul katakanlah wahai Muhammad. A'uzu aku berlindung. Asal kata-kata na'aza ya'uzu. Jadi dia punya, punya fa'il dia. Ana lah. A'uzu saya berlindung. Ataupun aku berlindung. A'uzu aku berlindung. Birobbil falak. Bi tu. Ba yang pertama tu bi dengan. Betul. Rabbi Tuhan lah. Maksudnya aku berlindung dengan Tuhan. Ba yang pertama tu ba saja, Bi tu dengan. Masyarakat ba simple je. Dengan kita panjang kan. D, E, N, G, A, N, -G -A N, dengan. Lima huruf. Di satu huruf je. Ba tu maknanya dengan. Rabbi Tuhan lah. Rab. Al-Falaq. Falak ni... Banyak terjemahan dia. Kita ambil satu dulu lah. Waktu subuh. Waktu subuh. Nanti dia bahas nanti dalam dalam tafsir kita kita bahas Ini Yang secara, secara apa? Secara lafaz saja kita bahas. Maknanya kul katakanlah wa maha aku berlindung dengan Tuhan waktu subuh. Maknanya Tuhan yang menjadikan waktu suboh lah. Ha. Apa waktu subuh? Itu nanti bahas nanti. Dititak terjemah dulu per lafaz. Mudah mudahan boleh belajar bahasa Arab. Min daripada, min daripada syari keburukan, kejahatan, syari, asal dia syarun lah sebab dia jatuh selepas, setelah min maknanya dia dijerkan, ha, yang nahu tahulah, min tu huruf jer, jadi perkataan ataupun lafaz ataupun kalimah yang jatuh selepas huruf jer, mesti dibaris bawah ataupun dipanggil majrur, jadi asal dia syarun, kita cari dalam kamus syari tak ada, dalam kamus semua kena cari domah Ataupun baris depan Syahrun, kitabun, madrasatun Raksun, yadun, batunun Kalau kita nak cari dalam kamus Kalau kita cari syari dalam kamus tak ada Original perkataan Bahasa Arab, dia mesti baris depan Cuma ni sebab dia kenapa dia baris bawah Itu kita ada belajar nahu hari Hari Rabu lepas isyak, siapa yang berminat sila datang di Min syari Syari ni keburukan, kejahatan Makna dia Ma Ma tu apa-apa Apa-apa sajalah Ma Makna ma tu apa-apa Kholakaw Telah menjadikan Kholakaw tu telah Dia pasten Fai'al mazhi Pasten Maknanya kata kata kerja yang telah berlalu Kholakaw Telah menciptakan Kholakaw maknanya aku berlindung ketekanlah boyama aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan waktu subuh min syarrimah daripada kejahatan apa-apa yang telah diciptakan siapa yang cipta fa'aliyah Allah Allah jadi apa apa saja yang Allah cipta tu kita berlindung daripada keburukannya sebab buruk baik Allah yang ciptakan ok wa dan Ayat ketiga, wah tu dan. Min daripada syarih, keburukan, kejahatan, rasik. Rasik ni, malam. Kegelapan, malam. Iza wakabah ketika ia memekat. Menjadi gelap, gelita menjadi pekat, menjadi malam yang menjadi kelam lah, semakin gelap. Sebab apa? Berlindung daripada malam yang menjadi semakin gelap. Ha, itu nanti tafsir lah. Ini secara-secara bahasa. Dia banyak makna sebenarnya nanti. Tapi saya ambil yang saya pilih salah satu je makna nanti. Mungkin dalam kitab-kitab lain nanti. Ada mana lain ni sikit, ni sikit. Tapi mana tak, tak jauh bezalah. lah. Ini saya nak simpelkan je. Nanti kita bahas. Dalam tafsir dia bahas panjang makna dia. Ada yang kata mana tu, mana ni. Waqaba ketika dia menjadi gelap. Maknanya. Aku berlindung ya kepada Allah Muhammad aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh daripada kejahatan apa-apa yang yang telah Allah ciptakan dan daripada keburukan malam ketika ia menjadi kelam ataupun gelap. sebab apa biasanya orang buat jahat malamlah. zaman dulu zaman kita sekarang pun sama juga semua diterang sikitlah ada lampu kan. Dulu memang gelap ada lampu jalan tak ada pun tak ada nak buat jahat pun tu waktu malam orang tak nampak kemudian ayat yang, yang keempat wa wa dan min daripada syarih keburukan Annaf, annafasat annafasat ni orang-orang yang meniup jadi maksud orang-orang yang meniup ni adalah ahli sihir lah ah, ahli sihir ni dia ada sikit jampi-jampi dengan dia Puh, tiup tu tiup ni dia buat anak patung cucuk-cucuk jarum kan. Ah, ha. waktu dia taruh nama fulan bin fulan dekat situ, dicucuk dengan jarum-jarum, waktu -jarum. dia tiup, dia baca -jampi apa jampi-jampi ayat apa, ayat-ayat syaitan jin najaril, ditiup. Ah. Ha. Jadi annafasat tu adalah jamak muannas salim. Atau alif ta tu. Kan ada alif kecil tu, annafasat. Tak ada dalam buku-buku. Quran rawangrin insya-Allah. Pelajaran tafsir bawah lah Al-Quran. Belilah yang ni bagus, beli yang Quran terjemah perlafaz tu. Ha, tak tapi tulis Quran macam ni Al-Fatih ada, Al Fatu Al-Hidayah ada, apa lagi? Quran perlafaz tu bagus beli. Ah, ha, tapi nak bawa Quran biasa nak tulis, nak conteng Quran, sebenarnya tak elok ada sesetengah ulama tak, tak galakkan kita tulis menulis di atas Al-Quran. Dan kalau beli yang dah ada perlafaz tu, maknanya berhadis itu manalah. An-Nafasat orang-orang yang meniup, maknanya sihir lah Fil oqot fi itu padah ataupun di ataupun pada. al oqot ikatan, ha, kan patung tu di, cucuk cucu, cucu jauh tu di ikat oqot tu ikatan ini salah satu daripada cara sihir lah al oqot ikatan maknanya daripada kejahatan orang-orang yang meniup pada ikatan maksudnya al sihir lah. Pada ayat terakhir Wamin dan daripada syarih keburukan Hasidin Isim fa'al Maksudnya orang yang dengki Hasidin orang yang dengki Bahasa Arab senang ni Dia taruh alib kat situ Terjemahan dia dah lain dah Nanti kan kita ada Iza Hasada kan Iza ketika Ataupun sekiranya ketika Lebih-lebih sesuailah. Hasada dia dengki. Mak, hasid dengan hasada, hasid itu ada alif, hasada itu tak ada alif. Jadi hasada yang terakhir itu adalah pasten ataupun faalmadi yang telah mendengki orang yang telah mendengki. Jadi hasid bila tak ada alif itu berarti orang yang dengki ketika dia mendengki daripada kejahatan orang yang mendengki ketika dia mendengki. Aduan dia mendengki tapi dia belum mendengki lagi ha, bila, bila dah mula dengki ha, tunggu lah. jadi secara keseluruhannya Kul katakanlah wahai Muhammad aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh daripada kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan daripada kejahatan malam apabila ia kelam ataupun gelap dan daripada kejahatan orang-orang yang meniup pada ikatan-ikatan dan daripada kejahatan orang yang mendengki ketika dia berdengki ini terjemahan secara lafaz. Di sini ada pembahasan i'rab dengan balawah ni. Dalam kitab kita tak ada. Okey. Masuk ke buku kita. Surah Al-Falaq. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengenai lima ayat. Makna Makkiyah ni maknanya diturunkan di Mekah. Iaitu sebelum hijrah. Walaupun diturunkan di Mekah, tetapi selepas hijrah, maka dianggap sebagai Madaniyah. Akhirnya ada dua jenis ayat. Dilihat dari sudut pandang diturunkan sebelum dan selepas hijrah. Jadi kalau diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dipanggil makkiyah. Kalau setelah Nabi berhijrah ke Madinah, dia akan panggil surah itu, nama dia Surah Madaniyah walaupun diturunkan di Mekah setelah hijrah kan Nabi kan lepas apa, ni, tahun hijrah yang keberapa tu tujuh hijrah nak pergi ke Mekah kan buat umrah Fatah Mekah peristiwa Mekah ada surah yang turun masa tu ha, jadi walaupun diturunkan di Mekah tapi selepas hijrah dinamakan Madaniyah jadi yang ni kata pengarang kita tafsir ni Dr. Wabazul Hali ni dia pilih kata Makiyah tapi ada khilaf dari pendapat dalam menentukan sama ada ianya surah makkiyah atau madaniyah. Okey, surah ini dan juga surah An-Nas merupakan surah makkiyah pada pandangan Hasan. Hasan di sini maksudnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in yang terkemukalah. Nah, Basri itu maknanya Basrah, di Basrah di Iraq, di Baghdad sana. Nama dia Hasan antara murid Satin Ali yang hebatlah ulama' yang hebat, tabi'in dia, dia tak sempat jumpa Nabi kemudian Al-Ata' Atta' di sini bermaksud Atta' Ibn Rabah murid Ibn Abbas so, Atta' Ibn Rabah, orang-orang yang berkulit hitam anak murid kepada Ibn Abbas Kemudian Ikrimah Ikrimahnya ada dua. satu Maula Ibnu Abbas, satu lagi anak Abu Jahal. Dia tak nyatakan di sini Ikrimah yang mana. Satu Ikrimah Maula, Maula ni maknanya hamba kepada Ibnu Abbas. Satu lagi Ikrimah masyhur dengan anak apa ni? Abu Jahal. Dia masuk Islamlah dan yang keempat pendapat Jabir. Jabir sahabat Nabi lah radhiyallahu anhu. Inilah juga pandangan kebanyakan ulama. Mana kebanyakan. aksarin banyak ulama berpendapat bahawa ini surah ni surah Makkiyah. Manakala pada pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menurut satu riwayat daripadanya iaitu Qatadah Taktadah ini merikadkan daripada Ibn Abbas Tabi'in juga Dan juga jemaah Jemaah di sini bermakna beberapa orang lain, yang lain lagi lah Ia merupakan surah Madaniyah Surah yang turunkan di Madinah Dikatakan inilah pandangan yang tepat Dikatakan Nampak tu? Dikatakan Hari tu saya dah ajar Siapa datang tahu tu Kalau dikatakan mananya? Tila mananya? Daif pendapat tu daif kalau dikatakan dia lemah pendapat tu dia, dia ada satu sirat ataupun bentuk kata yang khusus dalam bahasa Arab dia qila dengan qala kalau qala sahih, kalau qila daif hadis ataupun pendapat bila terjemah dia dikatakan bila dikatakan maknanya pendapat ni lemah pendapat yang lemah mengatakan ini adalah pendangan yang tepat masing-masing ada hujah kita tengok-tengok dalam menentukan surah ni Madaniyah Mekah pun sahabat-sahabat tapi pun khilaf tak ada benda yang tak khilaf betul tak? tak ada benda pun yang tak khilaf Adalah lah satu je iaitu Allah tu satu <laughs> kalau dikhilaf oleh Allah tu dua <laughs> itu agama lain lah lain semua khilaf khilaf ni perbezaan pendapat lah Nanti biasalah dalam perbezaan pendapat di dalam tafsir kita tak kita tak kata yang utama mana itu dalam dalam dalam tafsir ilmu tafsir kita tak pilihlah yang mana yang utama atau yang tak utama dalam hukum dalam tauhid dalam fikah perlu diketahui yang mana yang utama yang perlu diikuti kalau kalau dalam tafsir dan sebagainya ini pendapat yang mana tengoklah yang masyur yang popular. Okey, itu dari segi pendapat yang mengatakan turun di mana. Ya contohnya macam mana orang tu kat sebab surah kita tahu surah ni nanti dia punya sebab turun dia. Nabi kena sihir dengan Yahudi kan? Itu kan di Yahudi kan di Madinah. Kan, orang Yahudi di Madinah. Jadi, ketika Nabi di Madinah, lah Nabi kena sihir? Jadi, yang dia yang mengatakan di Mekah Allah a'lam. Nama surah Surah ini dinamakan surah Al-Falaq kerana ia bermula dengan firman Allah SWT. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan daripada Tuhan Falakkan. Jadi sebutan Falak di situ, maka disebabkan perkataan Al-Falaq di situ lah. Surah ini dinamakan surah Al-Falaq. Falak artinya berpecah dan bercerai. Itu dari segi perkataan, lafaz. Saya cakap tadi waktu subuh kan? Ha, ni dia kata, Falak artinya pecah dan bercerai antara satu sama lain. Ia termasuklah benih, biji dan tumbuhan yang berpecah dari tanah. Mata air di bukit, hujan dari awan, mendung dan anak dari rahim. Maksud dia macam ni. Pecah tu, benih tu kan kalau kita tanam kan? dia bila dia nak tumbuh tu dia pecah. Dia dia pecah baru tumbuh satu dan keluar apa? tu yang dia punya pucuk tu. Lama-lama besar lah. Okey. Lepas tu biji samalah, biji buah-buahan pun sama. Bila kita tanam, dia, dia akan pecah keluar pucuk. Daripada tanah ataupun ah kita tanam kan, bila dia keluar pucuk lepas tu dia, tanah yang kita tanam tu kita dah. Ni kan? Lama-lama tanah tu pun dia pecah agak kan? dia nak keluar. Okey, Tanah tu pecah Kemudian air mata air di bukit dia Asal dia berdalam tu lama-lama ditolak Batu tu pecah Macam merekah lah Pecah macam merekah Keluar air di situ Kemudian hujan dari awan mendung Dia membaratkan awan tu macam tu Bila hujan nak turun, Awan tu pun merekah ataupun terbuka Ataupun pecah Jatuh lah hujan Itu dari segi bahasa lah di antara juga firman Allah Ta'ala maksudnya, dialah pembuka tirai subuh. Ha, di sini yang maknanya yang ambil tadi, subuh. Maknanya pecah. Maknanya subuh itu pun setelah malam. kan Malam gelap kan, tiba-tiba bila matahari matahari dah terkeluar. Maknanya cahaya pun keluar, pecahlah malam tu Mengeluarkan cahaya. Sebab apa di Dan juga firmannya bermaksud pemecah biji dan biji, bijirin. Jadi ulama pilih yang lebih tepat waktu subuh, kenapa? Dia sekarang bincang tentang minta perlindungan daripada kegelapan malam. kan? Sihir pun dilakukan pada waktu malam dan orang akan berdengki pun biasanya buat waktu malam. Jadi bila malam telah selesai, pecahlah malam tu, keluarlah waktu subuh. Jadi maknanya aku berlindung daripada Tuhan yang menciptakan atau memecahkan malam hingga terkeluarlah, terpancanglah waktu subuh. Maksudnya hilanglah bahaya kegelapan malam tersebut, keluarlah cahaya waktu subuh. Al-Quran eh? ha, ni dia mendalam Jadi kalau kalau kita terjemahkan apa ni? Aku berlindung daripada Allah ha, Tuhan yang memecahkan bijirin-bijirin Dari segi lafaz memang tepat Dalam kamu kita buka memang falak mana dia pecah Tapi tak sesuai lah dengan ayat yang Yang nak dibahaskan surah yang nak dibahaskan Jadi ramak pilih yang lebih tepat tu Pecahnya waktu subuh mananya Waktu subuh lah falak tu Okey. kaitan surah dengan surah sebelumnya kita dah baca surah selepas dia terbalik surah sebelumnya dalam surah Al-Ikhlas Allah menerangkan tentang persoalan ketuhanan untuk memurnikan zat dan sifat Allah Ta'ala dari sebarang sifat yang tidak layak baginya Manakala dalam surah Al-Falaq dan surah selepas ini iaitu An-Nas Allah menerangkan pula gangguan dan gugatan yang perlu diminta perlindungan Allah dari kejahatannya di dunia ini Allah juga menjelaskan tingkatan atau klasifikasi makhluk yang berpaling dari mentauhidkan Allah seperti golongan musyrikin dan segala jenis syaitan, baik manusia maupun jin. Jadi dia cuba nak apa nak, nak membuat apa ni kaitan surah ni dengan surah yang sebelum dan selepas. Jadi setengah-setengah ulama tu kalang-kalang, sekarang kita tafsir Al-Quran, dia akan bahaskan. Kenapa kedudukan surah ni diletakkan selepas Keluhu Allah dan diletakkan ya sebelum surah Keluhu Al-Nas. Setiap surah dia akan bahas. Tu. Kenapa surah Baqarah awal? Kenapa lepas surah Baqarah letak surah Al-Imran? Apa hubungan surah Al-Imran dengan surah Baqarah? Kemudian selepas surah Imran itu ada surah Al-Nisa. Apa hubungan surah Al-Nisa dengan surah Al-Imran? Itu semua ulama-ulama Tafsir akan bahas. Tu. Di sini dia kata hubungan antara falak dengan surah yang sebelumnya dan surah yang selepasnya yang kita tahu kalau surah sebelumnya kulhuwalah alekhlas dan surah selepasnya kulhuwazalbinas. Jadi hubungan dia apa? Yang surah kulhuwalah tu kita mentahirkan Allah, mengesahkan Allah dari segala-galanya dan mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah tu tak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada saman dengan Allah. Allah tu eseh, Allah tu tak tempat bergantung. Jadi bila keyakinan kita dah kuat, kita dah tahu tentang Allah tu yang Esa, yang tempat kita bergantung, bila kita nak minta perlindungan, layannya minta perlindungan pada Allah lah. Ha, kerana dia saja yang Esa, dia saja tempat kita berlindung, maka kita pun mohon perlindungan kepada Allah. Jadi surah ni banyak perlindungan daripada tiga, tiga kejahatan yang kita kita kita apa? Kita berlindung daripada kejahatan Malam yang gelap, kejahatan, apa ni, ahli ahli sihir dan juga kejahatan orang yang dengki. Dan surah An-Nas kita dah belajar itu hari, kita mohon perlindungan daripada syaitan, jin dan manusia. Maknanya sebelum kita mohon perlindungan daripada jin dan syaitan, kita mohon dulu yang zahir dulu. Mohon perlindungan daripada Allah daripada makhluk yang yang, yang tampak. Lah. Macam apa ni malam kita nampak, alih seher kita tahu wujud kan. Manusia juga alih seher tu. Dan orang yang mendengki pun, kita ketawa tu manusia juga. Dan surah An-Nas, kita mohon perlindungan dan perlindungan, kita tak nampak. Syaitan dan jin, kita, kita, kita tak tahu kan. Syaitan tu, macam mana rupa dia dan sebagainya. Itu kaitan surah lah. Surah ini telah dimulakan dengan ajaran memohon perlindungan. Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya seperti kegelapan malam, sihir orang yang berhasat dengki kemudian disebut pula dalam surah An-Nas anjuran supaya memohon perlindungan Allah dari kejahatan syaitan-syaitan manusia dan jin. Justru itu ketiga-tiga surah ini iaitu surah Ikhlas al falaq dan An-Nas di dalam hadis dinamakan sebagai Al-Mu'awizat Al-Mu'awizat artinya pemberi perlindungan Surah Al-Falaq didahulukan daripada Surah an nas kerana kesesuaian irama perkataan dengan potongan-potongan ayat dalam surah Al-Ikhlas. Berserta dengan perkataan Tabat di awal surah Al-Masad. Kita tengok kan kalau Qulhuallahu tu hujung-hujung ni -hujung semua dal kan. Qulhuallahu ahadu' allahu'as-samadu' lamilih balam yuladu' huruf qolqolah. Jadi diletakkan surah Al-Falaq tu selepas tu sebab dia ada uh, rentak dia seirama lah. Ah qura'ul falaq qafun huluf qalqalah juga. nanti bila qura'uz bin nas baru dia letak di akhir. Nah ha, di surah dia tak tak tak tak seirama si dengan surah yang sebelumnya. Okey al-muawwizat. Okay, itu kalau tiga lah Ada setengah hadis mengatakan al-muawwizatain. Ha, itu kalau dua. Kalau falak dan annas saja dipanggil al-muawwizatain. Al-Mu'awizatain. Kalau tiga, jama' Al-Mu'awizat. Jama' Mu'ana Salim. Bagi yang lahung lah. Faham eh? Sebab dalam bahasa Arab ni, dia ada Mufraq, Tasniah, Jama' Kalau bahasa Inggeris ada dua je. Singular, plural. Satu singular, dua ke atas, plural. Bahasa Melayu, satu. Satu lah, dua ke atas, kita ada kata banyak. Contoh kalau macam buku, satu buku. Kalau banyak kita apa? Buku-buku. Kalau bahasa Inggeris, kalau satu book. Kalau banyak books ada S. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, dia ada satu lain, dua lain, tiga ke atas baru, jamak baru banyak. Baru plural. Hmm. Faham? Asal ni maknanya Al-Mu'awwidah. Itu satu. Yang kedua Al-Mu'awfizatain Ataupun Al-Mu'awfizatan Alif Nun Kemudian kalau banyak Al-Mu'awfizat Alif Ta Ta yang mustuha Yang terbuka Ini tambahan untuk yang baca nahu lah Saja pancing sempat dia Apa tu tak faham Datang lah air <laughs> Lepas isyak dia semuanya, kita belajar, semua ilmu ada kaitan. Bila kita faham sikit, belajar bahasa Arab sikit, nah, hong, sorang, apa, tu, belajar, tafsir, kita tampaklah dia punya hubungan. Bila kita tak tahu, jadi kita pun, apa dah Ustaz yang cerita ni? <laughs> dia terkeluar sikit daripada dia punya ni lah. Tapi dia ada kena-kena lah. Tak apa, yang yang yang yang, apa? yang berminat, yang mas, ada kelapangan datang lah. Sebab air rabu kan, orang kerja susah. Nak datang malam lah tu, depan Isyar, habis ke 10, ke 11. Okey, kandungan surah. Kandungan surah. Surah ini mengandungi permohonan perlindungan Allah dari kejahatan makhluk-makhluk. Khasnya bahana kegelapan malam, para ahli sihir, pengadu domba dan para penghasat dengki. Surah ini mengandungi pengajaran dan bimbingan yang sangat bernilai untuk melindungi manusia dari kejahatan manusia lain kerana sakit hati dan dendam kesumat. Ia melindungi mereka dari bencana racun dan bencana malam apabila gelapnya semakin pekat. Justru itu mengandungi perkara-perkara yang menakutkan dan kejutan-kejutan yang merunsingkan. Lebih-lebih lagi di dalam hutan atau gua. Itu kandungan surah ni menceritakan tentang Maknanya adanya kejahatan lah di dunia ni Kejahatan yang dibuat oleh manusia sendiri Aa, Jadi kita kena hati-hati lah Kita tak tahu kadang-kadang <tid> ada orang lengki dengan kita Kita tak buat apa pun kat dia Kita baru dapat calon seorang baru nak kahwin <tid> <tid> Tahu-tahu dia lengki pun punya dia pun syok kat orang tu Habis nah, Sebab tu Nabi suruh sembunyikan pertunangan i'lanun nikah Wakful khitbah i'lankan pernikahan i'lankan maknanya apa ni sebarkanlah Wakful khitbah sembunyikan pertunangan tak sempat ni kan tak tahu dah gila lah satu tak tahu kenapa dah cakap seorang itu ada nabi sendiri pun kena sihir ingat sepatutnya Nabi yang maksum yang dipelihara yang tak mungkin kena sihir tapi cuma Allah nak terbiah umat Islam bila kena sihir apa-apa buat tu je Ketidak nanti Nabi tak pernah kena sihir kita pun tak tahu nak buat kena sihir tak tahu nak buat apa hmm. Saja je Allah buat Nabi tu kena sihir patut. tu okay, ini cara dia nak hilangkan sihir tu Nabi tu Allah ajar pula nanti dia cerita ni yang, yang sihir Nabi tu Labid bin Al-Asaf Yahudi jadi Nabi, biasa lah Nabi Malaikat datang jibril dan beritahu Yang yang yang, yang mesihir dengan Kau wahai Muhammad tu, Nabi bin Aksam Jadi Nabi buat Okey, pergi tangkap dia, bunuh Takde Nabi kata apa? Biarlah dia, maafkan dia Itu pun pengajaran Dekat tu, jadi orang buat jahatkan Nabi pun, Nabi maafkan Sihir tu Jadi kita pun, kalau orang sihir kita, kita Maafkan dia lah jangan kita zehir balik oh ini scan dulu tengok siapa yang buat tak apa kita cari yang power lebih sikit punya. Sabah Sarawak <laughs> kita balas balik dia hantar kita 10 jin kita hantar dia 10 ekor jin ha, itu bukan macam tu lah ha, Nabi dia maafkan Nabi tahu Malaikat dia siap bagi tahu lagi. tapi Nabi maafkan Jadi kita kena hati-hati lah. Seboleh-bolehnya kita jaga hubungan baik kita dengan orang supaya tak timbul lah apa, kejahatan tu. Tapi kalau dah tak boleh nak elakkan, orang tu tetap juga dengki dengan kita. Okay, ha, jadi kita ada cara lah untuk menjaga diri kita daripada kejahatan-kejahatan tersebut. Sebab mana-mana kita pergi pun kita tak boleh expect semua orang suka kat kita. Mana-mana kita pergi pun kita tak boleh expect orang suka kat kita 100%. Mesti ada orang yang tak suka kat kita, mesti ada yang suka kita lah. Ha, tak ada kita pergi satu tempat tu semua orang benci kat kita. Tak, kurang-kurang seorang-seorang ada juga yang suka dengan kita. Tapi kita pergi satu tempat tu semua orang tak suka dengan kita. apa ni semua orang tak suka dengan kita pun tak ada juga. Ha, dia akan ada lah orang yang tak suka dengan kita kadang, -kadang tak ada sebab apa pun. Tak atulah tengok muka dia menyampah. Padahal orang tak apa pun. Nabi pun kan. Semua ada musuh dia. Ada orang tak suka kan Nabi. Apalagi kita ni kan. Jadi untuk mengelakkan daripada kejahatan-kejahatan yang timbul daripada orang, orang yang benci kat kita. Dengki dengan kita. Tak suka dengan kita. Kita kena berlindung dengan Allah SWT lah. Sentiasa. Bukan nak tunggu dah kena pun nak berlindung. Setiap hari nanti dia anjurkan baca surah ini. Dia ada hadis sebelum ni. Selebihan dua surah Mu'awirah muawwizat iaitu an annas dan al-falak. Ah ha, ada salah sikit ni. Kelebihan dua surah kalau dua surah al-muawwizatain tapi mungkin diambil dua surah daripada tiga surah kot. Apa awal al-muawwizah ni boleh jadi mufrad ataupun jadi jamak ni. Kita tak boleh tinggal kan. Annas dan falak. Mus muslim Imam Muslim dalam sahihnya Imam Ahmad, Imam Termizi dan Imam Masa'i meriaikan daripada Uqbah bin Amir. Radiyallahu anhu katanya, Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Tahukah kamu tentang ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak ada tolok bandingnya dengan ayat-ayat sebelum ini? Surah tersebut ialah bermaksud, Yang mana Nabi baca surah itulah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan daripada Tuhan, Falak ya ni waktu subuh. Ayat yang pertama. Dan ayat yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepada Tuhan manusia. Bila kita baca hadis ini dalam Melayu kita akan nampak macam pelik. Sebenarnya dalam dalam apa? Dalam bahasa Arab dia dikata macam ni. Tahu tak surah apa Nabi kata, surah kulak al-Auzu Falak dan surah kulak al-Auzu bin Nas. Jadi penterjemahan ini dia terjemah tu betul semakna. Ha Nabi jawab tu maknanya yang turun surah itu adalah qul a'udzu ad bir-falak qul a'udzu bin-nas. Ini baca ayat pertama daripada surah tersebut. Nah, hmm. jadi kita bila kita, kita baca dalam terjemah nanti macam macam ayat yang tak kena yang ayat ni. yang asal dia itulah Nabi kata telah turun kepadaku dua surah iaitu qul a'udzu bir-falak dan qul a'udzu bin-nas. Jadi pengarang kita ini diterjemah jadi macam itulah kata kalau wahai maham aku Muhammad dengan Tuhan falak dan katakanlah Muhammad aku mohon pelindungan daripada Tuhan manusia Imam Muhammad Imam Abu Dawid, Imam Terimuzi dan Imam Nasir meriwaikan juga daripada Uqbah bin Amir dalam katanya Rasulullah SAW telah menyarankan kepadaku agar membaca setiap lepas sembahyang tiga surah Al-Mu'awizat Al-Ikhlas Al-Falaq dan Al-Nas boleh jadikan amalan padu kena kan kita pergi di 1:30 surau tu dia baca kan wirid dia dalam wirid dia lepas Fatihah dia baca kul Allah. dia baca quran al dia baca quran nas bidah sesat <laughs> ini apa ni hadis ni hadis Imam Ahmad, Abu Daud Sahih Imam Tirmizi Nasa'i empat kitab sunan Sinan, Imam, Sunan Imam Muhammad Ahmad Sunan Abu Daud Sunan Tirmizi Sunan Nasa'i Merayakan juga daripada Ummah yang katanya Rasulullah menyarankan kepadaku agar membaca setiap lepas semayang tiga surah Al-Mau'adah. Jadi setengah-setengah imam tu dia amalkan hadis ni lah dibaca. Makmum panas, tu panjang untuk biri imam ni. <tuh. <tuh. Betul Jadi bukan tak ada sebab kita ceteknya kita dengan dengan ilmu hadis dan sebagainya kita enggak. Oh, Allah imam ni pun tambah-tambah pula dah wajib tiga kul Ada hadis. Bukan tak ada Biasanya orang dia Maghrib, maghrib lah kan ditambah ha, Biasanya maghrib apa? Maghrib tu dah Dah, dah Nak malam kan ha, Dah nak malam barulah dia Baca Sekurang-kurangnya dia baca lah. Tapi Nabi pesan kepada dia Membaca setiap lepas Semahayam Fardhu kan nak, nak lagi umum lagi bagus So lepas sunat pun baca juga Ya Ha, lah. Tak dapat lima-lima waktu pun Satu waktu pun jadilah Biasanya imam-imam yang suka baca birik panjang ni Dia tambah dalam maghrib Imam Ahmad, Imam Budaw, Imam Nasir Meriwayatkan daripada Uqbal bin Amr Katanya, tak kala aku memandu Yang ini menunggang Ataupun untuk tunggangan Rasulullah SAW Di sebuah lorong Tiba-tiba baginda bersabda kepadaku, Maksudnya, wahai Uqbal Tidakkah kamu mahu menunggang? Kata Uqbah, aku bimbang melanggar perintah Rasulullah SAW. Katanya lagi, kemudian Rasulullah SAW turun dan aku pula menunggangnya. Ketika baginda, ketika kemudian, baginda pula menunggang. Baginda terus bersabda, Wahai Uqbah, maka engkau aku ajarkan dua surah yang terbaik yang dibaca oleh orang ramai. Aku berkata, Tentu saja, wahai Rasulullah. Maka baginda membacakan kepadaku surah Al-Falaq dan surah an Nas. Kemudian, iqamah, solat dikumenangkan. Baginda tampil ke depan, bersembahyang, lalu membaca kedua-dua surah tersebut. Kemudian, baginda melintasiku, baginda lalu berkata, bagaimana dengan yang kau lihat? Bacalah kedua -duanya. setiap kali engkau ingin tidur dan bangkit dari tidur. Nah, sebelum tidur pun baca, bangun tidur pun baca. Hmm. InsyaAllah, eh, amalkan. Ini ilmu dah dapat tak amal, siap lah. <laughs> Imam Nasa'i mengatakan daripada Abi Abdullah dan uh, Abi Abdullah bin Abis Az-Juhani. Bahawa Nabi bersabda <coughs> kepadanya. Wahai bin Allah Abis. Mahukah engkau aku atau mahukah aku ceritakan kepadamu tentang sebaik-baik pendinding bagi sesiapa yang inginkan ayat pendinding? Jawabnya tentu saja wahai Rasulullah baginda bersabda surah Al-Falaq dan surah An nas dua surah inilah ya. yang nak peninding-peninding tu pergi cari jin Ibn Qabal tak payah ha, ni dia siapa yang bagi Nabi yang bagi tak payahlah pergi jumpa bomoh sana-bomoh sini minta tu peninding tu peninding ni ha, ni dia Nabi sendiri bagi nak peninding ha, ni dia dua surah ni baca hari-hari baca siang malam sebelum tidur lepas mayang solat lepas mayang Ibn Qasir pula mengutarakan banyak hadis yang sebut, yang sebut erti dengannya. Kemudian beliau bersabda semua riwayat-riwayat dari uqbah ini sepertimanya hadis mutawatir. Mutawatir ini berarti jumlah yang banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk diingkari. Terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk diingkari. Itu 20, 30, 40, 50 orang meriwayakan hadis yang seperti ini maknanya mutawatir itu dah tak dah tak boleh nak ingkar kalau seorang dua cerita ada kemungkinan lagi mungkin tak betul Tiga empat orang mungkin lagi mungkin, tak betul tapi kalau dah 20 orang, 30 orang, 50 orang cerita benda yang sama tak akan nak, nak diingkarkan lagi jelas kebenaran dia lah memerisi satu keputusan yang tuntas dan pasti menurut pandangan ulama pengkaji bidang hadis. Di dalam hadith riwayat hadis riwayat Syudai bin Ajlan pula berbunyi, "Mahukah kamu aku ajarkan tiga surah yang tidak diturunkan dalam kitab Taurat, Injil, Mahmukin Zabur dan Al-Quran, surah yang setanding dengannya iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas." Mahukah kamu aku ajarkan tiga surah yang tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, Injil, mahupun Zabur. Dan Al-Quran ataupun surah yang setanding dengannya itu, uh, maksudnya Al-Quran ini surahlah. Itu tiga tu dah habis, eh? yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur. Okey, itu selesai. Satu ayat. Kemudian, Al-Quran ataupun surah yang setanding dengannya itu Ialah surah Al-Ikhlas, Al-Falada, An-Nas Al Jadi dan tu bukan dan kepada Zabur Jangan bukan atof kepada Zabur eh. Dan di situ Waw wow, wow, Istiqnaf Bukan wajar nahu dia faham Macam inilah cerita uh, Maukah kau Aku ajarkan tiga surah yang tidak turunkan dalam Taurat, Injil, maupun Zabur dan suatu ialah ah ha, tentulah dia punya bahasa dia. Dengan ingat dan tu dan kepada sabur. Imam Bukhari dan perawi kita hadis Sunan. Sunan ni adalah jamak bagi sunnah. Baja tak kan? Sunnatun, Sunnatani. sunanun. Dia orang tanya kenapa sunnat dengan sunnah sama tak sama? Sunan tu Jama' bagi, plural bagi, sunnah. Jadi, bagi muhadisin, dalam ilmu hadis, mereka menganggap hadis itu adalah sunnah. Lah. Hadis dan sunnah itu, mereka kata sinonim. Eh, Mutaradif ke sinonim? Satu perkataan, dua perkataan yang punya ini sama makna. Ha? Muradif ke sinonim? Ke muradif bahasa harap, sinonim bahasa Inggeris? jadi sunan tu jamak bagi sunnah jadi bila dikata kitab hadis sunan kita tahulah ada sunan Abu Daud ada sunan Termizi, ada sunan Ibn Majah ada sunan Nasai dan banyak lagi kan? ada sunan Darami maknanya kitab-kitab sunan berarti kitab-kitab sunnah-sunnah hadis-hadis lah. maksudnya hadis-hadis jadi kita boleh dengarnya periwayat kitab hadis sunan. Mana kita terbayanglah. Oh berarti Abu Daud, Termizi, Ibn Majah, Nasai dan lain-lainnya. Yang masyur empat tu lah sunan. Kutubusitah tu yang masyur tu dua jami jami'us sahih empat sunan. Ha, jadi dalam kitab hadis yang paling top, paling masyur. dipanggil panggil Kutubusitah. Kitab yang enam. Kitab-kitab hadis yang enam di dalam kitab-kitab hadis yang enam itu dua dipanggil uh, jami'us sahih iaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim nah, itu ranking paling tinggilah kemudian yang empat lagi balance dipanggil sunan diikuti dengan sunan Abi Dawud yang ketiga kemudian sunan Tanimizi sunan Nasai dan sunan ibnu Majah dan sunan itu jama'at bagi sunnah maknanya hadislah maknanya kitab-kitab hadis yang dikarang oleh Imam Abu Dawud kitab-kitab hadis yang diberkara oleh Imam Tirmizi. Kita kata hadis yang dikara oleh Imam Nasai dan Imam Ibn Najah. Imam Bukhari dan peraya kita sunan merayakan hadis tentang boleh berubat dengan, dengan ketiga-tiga surah ini. Daripada Ansyar Jallaha bahawa Nabi SAW apabila berbaring di tempat tidurnya setiap malam Menghimpunkan dua tapak tangannya, macam doa lah. Kemudian baginda menghembuskannya sambil membaca al-Ekhlas, al-Falaq dan An-Nas. Maksudnya menghembus tu selepas baca lah. Nah, takkan baca sembuh dulu baca. Nah kita kena faham dari tengok ulama apa komen ulama dalam dalam bab ini hadis ni. Kalau kita baca faham sendiri, mananya? Himpun dua tangan, kemudian hembus sambil baca. Boleh ke hembus sambil baca? Hulaos sebelah kanan. Ken, mana dia baca dulu bawah boh. Kita kena tengok apa ulama apa yang syarah hadis tu. Kemudian baginda mengusap ngusap dengan kedua-dua tangan sekujur jasad baginda sekadar yang boleh. Baginda memulakan dengan kepalanya, mukanya dan hadapan badannya. Baginda mengulangi perbuatan itu sebanyak tiga kali. Kak tangan sebelum tidur baca kulhu wallah keluar air falah pada dengan nas dengan baca kita ada setengah orang kata hembus ada setengah orang kata isyarat ludah bukan ludah betul isyarat je ha, jangan ludah betul <Support> isyarat ludah ataupun hembus boleh lepas tu sapu kepala betul muka badan bahagian depan sampai bawah lepas tu Pusing belakang hadis dengan imam maham kata kecuali kemaluan dan Tepat tangan, jangan disapu lah. Kan ayat su al Quran kan setengah malam kat tu, jadi tak perlu kata, lah, maknanya semampunya lah lalu je lah, lah lebih kurang. semampunya. Aa, itu kalau tiap-tiap malam kita baca, insya Allah malam tu segala kejahatan yang dinyatakan dalam dua surah tu tidak akan dapat mengganggu kita lah. Insya Allah. Semua mana? Eh? kata, kata ya, cinta Nabi ikut sunnah Nabi sekadar hanana ya hanana tak cukup <laughs> dia kena amalkan lah ni ni adab tidur ni Namanya lagi sebelum sebelum baca surah ni banyak lagi ni bisa baca itu nanti dalam bab lain lah bab adab tidur kitab bidayah bidayah tu hidayah ada. tiga kali cukup cukup eh? jadi setakat sahaja saja insyaAllah untuk hari ini besok kita ada kelas uh, fiqah dan Hadis 40 dan uh, apa yang baik itu daripada allah, allah apa yang tidak baik itu sekelamaan saya lah jadi saya minta ampun kepada Allah minta maaf kepada Tuhan, Tuhan muslimin, muslimat mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dapat kita faham Mama akan sampaikan dan kita tutup majlis dengan kafara majlis subhanallah bihamdika ashadu allah ilaha ilah anta astaghfiruka waktubu ilaih Subhan rabbika rabbil azzi wajel ala ma al mustaneen walhamdulillahi rabbil alaikum warahmatullahi wabarakatuh